Të gjitha falënderimet, më të plota, lëvdatet më absolute janë vetëm për Allahun Subhanahu ve Teala, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Ndërsa përshëndetjet, sallavatet e mira të Zotit Xhelel Xhelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, më i zotë, Muhamedi Alayhi Salatu ve Salam. Pastaj më shoktë të tij, besnikun, bim familjen e tij të ndershme, të migratë të ti, të pasë tërta dhe të gjithë besimtarë të sretë ndjekë në rrugën e ti, me të nëmira ndiri në dite në fundit të kësaj gote. Të ndërruar, gjëma këti të ndërruar të praniqëm, dhe të ndak në nësa minuta dhe nësa qashtë të përpara futbës të gjumas, që qfletojmë dhe qka nga Livri i Zotin, nga Sunejti Pengamberit, sallallahu alaihi sallem, dhe nga fjarët të ulemavët të muslimanve, me m respektojmë dhe të madhrojmë ditën e gjumë, ashtë si ose që ka hije se ditën të mekume. Andaj, varkën të cimin e kemi fillu e, serin të cimin e kemi fillu e me full në jamët të gjumës, është qëfar do të ndodhë dhe procesët e cilat do t'i kaloj njerëzit dhe njësa të arrije dita e kiamentët, dita e gjigimit. Dhe, as kush prej njerëzve, me mendjen e ti me parashikimet e tij s'ka mundësi me të di se çfarë do të ndodhë deri në ditën e kiametit madje njerëzit që thon Allahu jallaluhu wala ta'lamu ta nafsun fi ard fi ai ard tamut qadra Allahu jallaluhu madje njeriu nuk e din asku askush do ta ndron jetën askush për njerëzve nuk e di se kur i vjen në gjeni andaj e gjithë rrofimi i tër I tërë rëfimi është në duar të zotit tonë të barën kjovë të jala Ajna të regon, ajna në mëron, ajna mëson gjithë shka Se qëfar do ndodhë më njerijun Sikur që aj ka e ka kryu e njerijun në për proceset të cilat në, në ka të regu e neve në librin e ti Nëndëruar gjë mërli, parase me ndodhë proceset mdoja Parase me orë shenjet e kiametit Parase me ndodhë dita e kiametit dhe dita e gjykimit duhet më fol për Kiametin e vogël dhe ajo është vdekja e njeriu. Neve folëm pat për vdekjen se çfarë duhet për porosive dhe mësimeve ti marr njeriu nga vdekja. Ndërsa sot do flasim vazhdimin e asaj çfarë folëm në ligjëratën e fundit se çish i merrë shpirt i besimtarit e sot na ka ngel gjysma e hadithit tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si i mërë shpirti jo besimtarit Dhe bëngamberi jonë sallallahu a.sallam Kur në lemron se si i mërë shpirti jo besimtarit Dhe si i mërë shpirti jo besimtarit Neve na e qorton vëmendjen Në alarmon se njeri ju duhet pas frik Duhet këtë dron Dhe kur ta shikon se si a mërë Allah u shpirtin muslimanit Dhe se si a mërë shpirtin jo muslimanit Besimtar i duhet me shtu lutjen, duhet me shtu ibadetin, do të më shtu punë të mira me shpresë që Zoti Jon te barekë votë alla na klasifikon dhe te na rendit nga grupi atëror të cilet ua marrë shpirtin si besimtar me lehtësi dhe freski, çka është çka po shkujt pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam. Ne do shohim për ditë njerëz të cilet ndroi jetë. Dhe kjo nevera e shton edhe më shumë Këm ngulljen, që ti mësojmë këmësime Neve shokë me njërës të cilët I kemi pas në mesin tonë Dërsa sot, sot nuk janë Djekan qenë, sot nuk janë Dështë a sot jam nëjësën nuk dhëtjenë Ek së të më ra Zdo kështë e gjejli Zotit të mare kjo të jara Dhe kjo neve duhet me nabotëve të dishëm Dut me nashëtu kujdesin Dut me ditë se takimi me Allah Unge legjene luhu është i pashmangëshëm A në të në Duhet të përgatitemi me valixhe më të mirë që kur takojmë me Allahun te varet këto te ala mos të themi çish kanë thën disa njerëz çish na ka treguoi noi valla uje lavadh në Kur'an ya ja hasrata alama faradtu fi jambillah kanë më thën disa njerëz o imeri ona se si e kam lan anash nepsin tem punën teme Qysh kam qenë neglijënk me Zotin të më të barek e vëtë e ala Andaj, para se me ardhë këj qasë, këj dakik E gjeli Zotin Gjelle Gjelalu Të shprydzojnë a frimarjet, të shprydzojnë a ditët Të shprydzojnë a krejta munëci që ka nëjka në Zotin të barek e vëtë e ala Në vepra të mira, në lërgim nga haramë dhe pun të këqia Dhe për kushtim Andaj, ndaj asaj që ka është razi Allahu të barek e vëtë e ala dhe ata që ka rekamsu e zoti jonë në librin e tira. Të ndëruar që më të likë. Por mendëm se si i merë shpirti besimtare, në rizjeratën e kaluar, në jamën e kaluar. Duke lutë Allah unë gjellë gjellë lu, që Allah unë në regjistronë në regjisën e ti nga ajo kategori, nga kategoria muslimanve dhe besimtarve. Por që për nga meri jonë sallallahu a.sallem, shokve të ti ju ka të regu edhe pjesën tjetër të zezë, Se si i merë shpirti jo muslimanit. Se si i merë shpirti ati si nisi ka besu Allah u gjellegjelenu. Nuk ju ka bindë zotit vetë të bare kjo të ala. E nevena duhet edhe kjo pamja. Edhe kjo sure. Edhe kjo, kjo rëfimi për nga merit sëllë Allah u a.s. Në mënyrë që tashtojnë a kujdesin se askush nuk është i garantuar që mos tjetë nga kjo pala tjetër. Askush nuk është i garantuar jo mos jet nga pala tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tij në safat të tij ka paralajmëruar njerëz të cilët janë thënë me ta se ata do të hyjnë në xharr. Nëse nuk kanë qënd të bindur me zemër, atë ndaj neve nuk garantojmë për asnjë njeri. Me mundemi të themi e mendojmë filanin të mirë dhe mundi të themi filanin a duket punë keq, por se në fund në fund i jetë çështja vetëm Zotit tonë të vade kë. Andaj do të vazhdojmë rëfimin e pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallam Se qëpar i ndodh njeri jutë i cili nuk ka besu Kur ti vjen e gjelli që ti mirë shpirti Thot pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallam Wa innel abdel kafir Ida kene fin këtajin minet dunja Wa iqbalin minel akhira Nazela ilaihi melaiketum minel semai Nëzela ilaihi melaiketum minel semai Tëtë të për nga mirë i në sallallahu alaihi sallam Kur robi Jo besimta E ka qëtë për nga mirë i sallallahu alaihi sallam Jo musliman Kur të jetë Qasti për me shluke dunja Dhe me shkuka atjireti E tani Për nga mirë i në sallallahu alaihi sallam Në amsonë dhe diska tjetër Në përmjet rëfimit Qëka ndodhë pas dhekis Në tregon se Askush mundet me ik vdekjes. Çoft ai musliman apo jo musliman? Dhe njerzit çpesh mështrova. Dhe nuk ka këtu çështja a beson ti apo nuk beson. Me leku të vdekjes nuk i intereson ti çka beson. Ati i intereson urdhhi i Zotit Xhelel Xhelalu, dhe se prej çesh kriju njerzimi. Deri sot që kanë mërime, ndoshta me mira, mira vite, me leku i vdekës, kërkan nuk e ka vetë, apo dohën e ti me ardha jo, por e ka vetë urdin e Zoti Gjellë Gjellë Luhu, që që ka thënë Allahu të vare kjo vëtjala, për me leku të vetë, la ja asunë Allahe ma e marahum, wa je faalune ma ju mërun, ata kur nuk i rebelohen, urdit të Zoti Gjellë Gjellë Luhu, dhe qëfar ju thotë që ashtu punojnë, andaj, Për nga meri jonë sallallahu alaihe sallem Në thotë, kur t'i vjene e gjellit Jobe simtarit, kafirit Qfar ndohë? Thotë për nga meri sallem Ne zelem e le i këtu më minës sëme Zbrejsin me, la, me laqe nga qildi Deri që tu Osh nësoj I vjene e gjellit i, I ka përfundua fati Zbrejsin me lejt Prej qildi, deri që tu Osh badas me Nësaj Me muslimani Prej këtu ndryshon Thot për nga mërja lehi salatu e selam Sudullu gjuk Me ftyra të zeza Dërsa të muslimani tha Me ftyra të bardha Të ndryshon Andaj, kur t'i vjene gjelli Ati cili nuk i ka besu zotit Dhe ka, e ka rëvelue Vedetë ndaj Allahu gjele gjelelu Me lekë t'i vinë të zeza Zotin Arun nga këtë me lekë Tëtë për nga mëri sallallahu a.sallam Ma'ahumul musuh Tëtë për nga mëri a.sallam Me veti kanë petka të, të vrajda Dërsa të muslimani që farë tha Petka që finë të butë, të bardhë, të parfimos Tëtë për nga mëri a.sallam Vë jeshtë lisune minhu me delbasar I ullën ati asë largë sa shë syri Por kur ti vjen njeriu të më ahor me Leku shpirtin, nuk i ulet ngat. Po shkon lart, sa lart, sa mënut me kop syrit i tij, i lind i rin lart. Çohto janë turnu me prej Allahut te bareke o te ala. Pastaj do te pejgamberi alay salatu vesselam. Thumma yaji umalikul mauti hatta yajlisa inda rasih. E pastaj pasi të zhbresin to melek Vjen me leku kërjesori cili është urdhu Me e nëzjerë shpirtin Si kur që ndodhë dhe të muslimani Vin me leku plot Por njëni është urdhu me e mor shpirtin Andaj thot për nga meri e o Ullën këta me leku lark Dërsa i vjen aj i cili Quhët me leku lmout Për mi amor shpirtin thot meri, Dhe i thot A for kohë kësëti Ejetuhen nefësul khabife Oti shpirt i prisht Oti shpirt i lik U khrugji ila së khatim min Allahi vë ghadabin Dil nga kisht trup Në hidrimin e Allahu dhe zemrimin e ti Pra fjale e parë që i thot dil Pas i e thir me emër të lik I thot dil në hidrimin e Zoti Gjelle Gjelalu Dhe ذ غضبن اتی غضب اشکوردیکوش اک مریتو یگناسین زوتی په حیدریمن الله تعالی زوتی نا دروئه گه حیدریمی تینا ثوت پیغمبر علیه الصلاه والسلام فتغرق في جسده فينتزعها كما ينزع الصفود من يجعلون من الصوف المبتل ثوت پیغمبر علیه الصلاه والسلام E kur t'i thoje kështu dil në hidrimin e Allahot, thot fshehet shpirti në trupin e tina. Nuk dënë medal. Si kur që njerit, kur t'i duhet, e jam burkë, tërhiqët, mblidhët, ikë. Kështu thot për nga meri se zëllëm, kur t'i thoje me leku i vdekjes, e jam burkë, ajdhët mundohet me u zhitë, Që zhjitët anija mrejna në fundin e deti Nga frigë e madhe që e kaplon Në këta nuk e shofna Do njëherë në e tregon Allah Në do një rast e shpesh herë nuk në e tregon Në këtë skejnë nuk e shofna Kjo është nga skejnë e amës tjetër Por në e besojnë nëse për nga mirë i jon Ale i sara të senam në ka treguhe Dhe zotë i jonë gjellohen në Kur'an në ka treguhe Pra a i cili nuk ka besu Nuk i shkohë të ndejë qështë ta për nga meri a.sallallahu um, a.sallam pas e do të për nga meri a.sallam dhe shkullin dhe shkullin qështë shkullet hekurin nga nga ajo petku i lesht guptimin kër nga trot keq e ata mundohet me shkull me, me fuqitë të madhe pas e do të për nga meri a.sallam fërja kuduha Dhe e kapin A ka met dë një pakap? A ka ndë një krijes të zoti që Allah e ka kriju Dhe ka ardë dakiki me shku A ka pas mundësi me pare të veta Me takatin e vetë Me postin e vetë Me pushtetin e vetë Me shokët e vetë A ka pas mundësi mi thonë Rrujëm një piqetinë e se po pdojnë me morë Jo Veç kanë thonë Shkojt Gëse Allahu gjelluar e ka pushtetin e madh Qahar Allahu prej emre e dhe ka Sën i del kur kush për para Gjelle gjelalu O të barë kësmu I madh është të emri Allahu Dhe e ma madh është puqi Allahu gjelle gjelalu A dhe shiko të janë melek Nuk është Allahu O është melek vizotin Ja morrin shpirtin Fë kuduha Fë fe idha e khadha Lem jeda uha Fë jadihi tarfët e ajin Kur ja morrin shpirtin Nuk jelon në dor As një minut mele këtë tjerë, e kapin ata, deri sa e dërgojnë dreqiove, thëpë nga meri sa se mële, ngritën për në qiove, dhe nuk kalojnë nga një grupë prej grupeve të melaceve, vetëm sa ata thonë, qëpar është kishpirt me erë të keqe? Kur kalon nga për melaceve të tjera, këta qka e ka ndorë këshpirt, ata të tjera thonë, Qfap i vjen era, era keqe, a i vjen e ra keqe, pe nga meri jo në sallallahu alaihi sallam nga ka të regua dhe neve se kur nga vdes dikush, shpesh herdojnë a e ra keqe. Ka thonë sallallahu alaihi sallam, një dit për e dit dhe kalën një gjenaze, një dit për e dit dhe kalën një gjenaze, dhe njerëzit thorën fjalë të mira, dhe i pa të mërzit shëm, filun me dha njeri mirë, i pa të gjijë, Fjatë mira duke thurë për ta Dhe për nga mberi se selëm dhe qashto Pas disa ditve Kajlënjë në gjënazët jetër Dhe fillun me folë fjatë të liga Dhe fillun me folë fjatë të Të cilat nuk ishin miradije Kuptimin Mirë që ka shkua Atëherë thë për nga mberi se selëm Qashto Kushe njef njëriju Por vajtë se njerëzit Edhe pse mizani shkondezoti Por njerëzit Sada ku do e njo finjeriun Atërë të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Mustërihën Aë mustërahën min Të pengamberi sallallahu Regul e univerzit E kabo Allahu jelë gëlelu Kër të vdësë dikush Janë dë mundësi Mustërihë Rahatot aje Mundësia pa Mundësia ditë Mustërahën min Li rohën prë ti A janë që do dë mundësi Nësë u ka njëri mirë, vëllaj është liru. Nësë u ka në besimtar dhe i badegji, është liru. Nga bara dunjajës, nga shtipje dunjajës, nga fjarët e njerëzve, nga krejt kjo që ka e nga rko njëri ju në këtë botë, të abezam, lirohë. Shkon dhe Zotit, të ashtë proces e tjera. Po nësë u ka një keqë dhe kriminel dhe zullum qarë dhe pun keqë, zotin aloj, lirohën të tjera për e tjera. Lironë të tjerët prej tina Allahu mos në bëhë prej atyre të cilët Njerëzit lironë prej neve Po kur të vdesmi njerëzit me than Si kur të ta për e në salam është liru vet aj Andaj kështu thot për nga meri Alehi salatu e salam Kur të kaloj e pra me la që vethojnë E rakeqe E rakeqe po vjen Edhe me leket e zoti gjelëgjelalu E endim Edhe në hasin aromën e keqet të njerit Pabesim të ardhë Ta për nga mirë alë i salatu e selam Por gjijën të të që e kanë me veti Fulanum, ibnë fulan Filani, i biri filani Ja për mendin edhe emrin e babës Filani, i biri filani A bër njeri ju Ose janë në nërit Dhe janë nëndryqon emrin babës vet Ose ja, ja shumton Ose ja shumton Shiko Ibrahimi alë i salatu e selam Shiko Ibrahim alai sëratë vë sëratë Baba i ti nuk ishte musliman Nuk ishte musliman Por na vetë se e ka bab Zgudzojna me fulkes për ta Allah i tha Aj, nuk ka musliman Sa du është i duje Sa du është i kiqef mukon musliman Una e kumbon kader, so muslimanaj Edhe në akhirat nuk dhe del musliman Ka thombe nga miris e zellem Del baba Ibrahimit katran i zi Ka të tranizi dhe këtu ka dhënë Allahu qëllë gjelelu Se e pate babën, ad i e djali dikujna qëka është I mirë kërë nuk lurë rolë, ti dhëshë më pa një mirë Andaj, këtu dhënë me lachët, filani birë i filanit Njeri ju, oja ndrit familje së ti emrin, oja jashëmton Allahu në rujtë Tëtë bën nga mirë i sënëllahu aleyhi sëllem Bi eqbahi esma i hilleti kane jusemme bi havit dunja Thot e i thojnë, këtynë dhe me legve shë kanë pytë dhe i përgjigjën me emrat matë shëmëtumë të cilën e kanë njofë në këtë dunjohë. Sa njeri ju kërë shkonë dhe vdesë, qëfarë thojnë njerëzit? Shkoj filani, qëfarë dhe e vre ka bo? Ha? Ja përmenin veprën e keqën, Zotin Aruj. Dhe shkërë shkonë dikush i mirë, ja përmenin veprën e mirë. A dojtë ndëruar gjë mërli, si cili prej neve, vetësh regjysori, Vetë është skenaristi Vetë është ajë cili e mush fletat Që ka më ndohë thash? Ti e mush Ti e skenaristi Ti e dhe aktori Ti e dhe ajë cili lunë rojët Ti e vetë Andë dhe Allahu gjele gjeleluhu në Kur'an në surën El-Isra Kur do të del njeri ju në ditën e kiametit I dhe dhe Allahu gjele gjeleluhu Ikra kitëbek Ledzoj e livrën tane Vetë e keshkrujt Dhe të ke shkujtë, në s'kina shkujtë e të të të ke punuë. Andoj shikot që ka thotë pëngamberi, ale i salatu e selam, kur pyëtën këta me laqën nga me laqët tjera, kush është ky, e rakeqe, ja përmenin emrat matlik, ja përmenin emrat matlik, thotë pëngamberi, ale i salatu e selam, fe jeste ftahu, fe la ju ftahu, kërkojnë leje muqel, qijëllë i përmen ngritë për, për pjetë, nga se me la Edhe pse e morin si njerëzit të këq, edhe pse e morin si obesimtar, jo ata s'kan drejt me xhigoje. Ata janë të urnuar me lutën Allahu e Allahut te bareke o teala. Allah i morin çish e kanë urdhën e çojnë përjetë. E çojnë përjetë dhe kërkojnë leje me hijet e Allahut dhe lova me me u çeldera. Por se me laç çka janë lart, nuk ju japin leje gjithashtu me hidhnën dhe me izën Allahut te bareke o teala. Sot pejgamberi alay salatu vesselam ka thanë Allahu gele jelalun Kur'an La tufettahu lehum abuabu sëmai Wa la jedhullu në lë gjennete Hatta jeli gjelë gjemelu fisem mil khijatta Në surën el-Araf Al Allahu gjelë gjelalu në të regon Se si nuk u hapët dhera Atërët të cilët janë jobësim darë Ka thanë Allahu gjelë në surën el-Araf Dhe atërët nuk u hapët dherët të qijejve A ka oma këtë se me të më shenë derën? Me thënë, s'kaj, jo, ti nuk mund është me hivë të. Ku ka me shkuaj, mjeri? Zotin Arut në këtë gjendje. Me së pëtë aqenë derën e shumë këtë. Sepse aj kër e ka posë derën qelë, këtë dunjaj, nuk e ka bëhe. So, pëllohu në gjellë gjellën ujë. Kër allohu në gjellën ujë, kër allohu në gjellën ujë, kër allohu në gjellën ujë, kër allohu në gj A ka dikush që më lutët ti përgjizna? A ka dikush që më kërkom prej mu e ti ap? Aj nuk ka ndërezu për Allahun të vare kjovë të ala, ka pas pun më të rëndzishme, e ka këshirë dënjale ti, qefët e ti, tekat e ti, i ka këshirë të gjitha atës ka i kanë shtu për nefsin e ti, e tani, felaju fat tahulehu ma bëabu sëma, nuk jo apër atërë djetë e qilëve, tha Allahu gjellë gjellaluhu, wa laja dikullu në lë gj Dhe ata nuk hi në gjënët, dheri kur Hatta jeli gjelë gjemelu fi semmil khijab Dheri sa të hi e dedhja për birën e gjilpanës A tharë kanë me hi Kjo shembul i zoti që na i bjerë neve A ka mundësi me hi pa iman dhe islam gjënët Ska mundësi Thëtë dhe u gjellola A hinë dedhja për birën gjilpanës Dedhja të ndëruar gjë më të li Veç ujën, rezervën Shka e ka, 40 litra shko Më barë Veç, veç ujë sa pi Sa e ka, komë të veta, dur të veta Trupin e vetë edhe plus është e lakua është e lakume Peri kërë është i vogër Pa e bo drejt nuk i njënë për Pa e drejtu mirë nuk i njënë për Allahu gjellu ala tha, a i cilin ndron jetë, jo besimtar, gjennetin mundët me pa vetëm, kur t'inje delja për birë gjilpanës. Allahu në arujt, kur në ndodhë kjo? Kur të ndodhë? Andaj dhët Allahu të mare kjo vë të ala, se kjo është dënimi atërët të cilët, nuk e kanë qelë derën e zotit të mare kjo vë të ala. Pas e dhëtë pengamberi a.s. dhët Allahu gjellë gjellalu, u këtu bu kitabe u fisit gjin, shkruje të regjistri i si të gjinit, që është si të gjin, ka thënë Allahu qëllë e qëllalu, në surën El Mutafifini. Allahu qëllu ala i ka përmenë dë regjistra, dë dosje, dosje e mirë dhe dosje e keqër. Dosje e mirë e ka qujtë illi unë, të janë të lartër, të ndëruarit, të janë dhe sëtë do të marrë një shpërlime, janë të ngritur, dhe është një dosje të rëshkruun e si të gjinit. Si gjin është të burgosurit Këta janë shkrujt për më burgos Allahu në lujt Andatët për nga mbiri Salatu e salam Thëtë Allahu gjellë gjellë luhu Me lekëve shkrujnë e këta Të regjistri atyre të cilët E kam qujtë këtë regjistr Si gjin Fil ardi sufle Në tokën më të ullët Fëtë të trahuruhuhu tërha Thëtë Allahu gjellë gjellë luhu Dhe thotë për nga mbire a.s. është shohët dhe gjuhët shpirëti i ti Me një hedhje të marë Pra kë i cilis ka besu Gjuët me një gjuhët me të, të, të, të lik Për shkak besimit të kestë të tina Dhe për shkak rebelimit të tina Dhe Allahu te bareke vë jo, të ala Pas të thotë e ka le dhupin nga mbire jonë s.a. Fjallën e Zodit Gjellet Gjelleluhu Në surën El Hajj Ku ka thënë Allahu te bareke vë jo, të ala ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح قد ظله جل جلاله كل شبه شرك الله ortak Allah jelle jalaluhu فكأنما خر من السماء أش سيكور مراه برچیلت اج ساو جران مراه برچیلت Sa është ranë më rap i qilët Në ka të regu neve Allah Qikos a avës së kanë pa aeroplan A ba e kanë besu këta jetë Ata së kanë pa aeroplan Nuk e dinë që shë më rap i qilët Por neve zote jonë gjellëvala Në ka mundcu me sitë tonë Me dur të tona Me trupat e tonë Me pa qka aeroplanit Mbi 10.000 më lartësi Me hes një kryese zote gjellë gjellëlu Dhe jetë duke hetë së ka dale Me cifë më të lartë Me mira kilometre në orë Dhe qëpar ndodhë në se bje E mërvesh dunjaja Se kara një aeroplank Dhe s'ka meti gjallë as një Dhe është ba të copë të copë Gjithë ka që ka pasë Dhe nëse mbetë gjallë një Oshë mrekulli e Zoti Gjellëvala Thotë Allahu të vareke Kush i banë në shirë këllahu Dhe i banë orë takë Allahu Gjellë Gjellalu Në dëshurin e ti Në adhurimin e ti Në evrat e ti, në cilësit e ti E gjenë një zotë të vogër dhe adhurana ta E gjenë një epshtë të vogër dhe adhurana ta E gjenë dika që ka i thotë kjo halal dhe angona ta E, e gjenë dika që ka i thotë kjo është haram dhe angona ta Thotë Allahu gjellu ala feke enlema kharramin e sema Kjo është si kush me pas rapi qi alli Thotë Allahu gjellu alu fe te khtafu hutajr E pas taj bëhet mish për shpendet Dhe së vjetik është prej kësa i lartësie, që ka ndohë? Bahtë mishë për zështë, bahtë ushim për shpendët, për klombat, në nëse sjetë prej ti asë gjohë, të të Allahu gjellu ala, au te hu i bihi rrihu, fi me kenin sahik, apo e shpërndan era në vendet të largë dhe ta. Pro një njeri i cilin luk i beson Allahu gjellu gjele gjelelu, qëfar jetë e mundet me pas? Sigur a i cili vjen për i cilin, anë dhe Anaj kur timi dhe shpirti kështu trajtohet. Kështu trajtohet. Sa njeriu i ka të gjitha. Ka komoditet, ka ekonomi, ka financa, ka siguri, ka pasuri, ka pushtet, ka fuqi, ka ushtri, gjitha i ka. Po shpirti i ti tij nuk e ka mësimdar. Shpirti i ti tij nuk është i drejtë. Shpirti i ti tij nuk është i bindur ndaj Zotit Xhelal Xhelalu. Ai nuk është i rëhat do është pa drejtësi me ndu ndaj Zotit sa i është rahat. Ebëden kur rugësh rahat. Andaj Allahu xellona ka zon Kur'an, se kur ti merr shpirti, çfarë trajtohet ai? Thot Allahu xellal u nëjon pejgamberit alayhi salatu was salam, "Pe tuad ruuhu fi jasadi, e pastaj kthehet shpirti në trupin e tij në varr. Wi yatihi malakan fayajlisani." E pastaj vijnë dy melek e këtu fillon scena e njëtë sikur te besimtari nga se këtu është drejtsia, dukë me morë pëtje, Allah u gjellëvala e do drejtsinë, Allah u gjellëvala e do arshirë, mësme thonë dy kush për shemur, e mu pëse së më vete, ku e ditin nështë a përgjizna, pëse së më shëshite muë, pëse së më gjere mizanë, Allah u gjellëvala dhe tani, për jesë eleni, e morën në pëtje, su alë, në e thimë su alë, dhe kretë e kanë mësusi su alë, është me të morë në shëshitje është me të morë në shëshitje Nga se nga suallin Derdhën djerës Në gjuhën arabe Djerësve i thojnë me të rjedhë Me emlin e njët suall Nga se josë dëkush Sot me të bo një pyke Dalin djerës Me të vetë një formullin kimin Thu mos umranoma shumë Me të vetë një formullin Në fizikë thumë së më rano ma shumë Me të vetë një formullë mjekësi thumë së më rano ma shumë Se pëm po dalin djersë Po para me ndokët vete zoti gjithësijës Në përmet me legëve të tira Të regot tani Jetën tande Kë e këtë rguhe Delf djersë e madhe Andoj për nga meri se zellem tha Dite në kiametit Kanë mu zhitë në djersë Kanë mu zhitë në djersë Nga se pykjet janë të mloja Pykjet janë të mloja Sot njeri Njere e ka shkrujt e të kështetutën Njere e ka shkrujt Ajë ka thënë unë e përkaj liqë që ta Ajë e ka bo liqë Nuk është liqë i Zotit Që ka thëtë njëri ju? Ruhët Ka dalë Ka në mërë logari Vë kur ta mërë Zotit i botrëve Lejt le, se le hum Veli ju vëla hamim Ka thënë Allah u gjellë valën Kur'an As kush nuk ka vëli Ska këtu miq Vëla hamim dhe as advokat Mbrojtës Shka adho kanë, vetë përgjigjë A dhe dhe dhe Allahu te barek e vëtë jala Se jaqoj më dy me lekë Dhe e ulinë ata Fejekulani le Dhe i thona ty në pytje Mërrabuk Kush është zotë jëtë Fejekulu Ha Ha ka Thot, oh, Qështu ka thonë bërë i sëzëllë Thotë, o Qështu ka thonë ale i sëratë o sëratë Nuk e di përgjigjën Nuk janë të vetë E ditë se Allah e ka kryu qire dhe të tokën Nuk janë të vetë E ditë se në najote nuk të ka kryua Të nuk janë të vetë E ditë se rësku të kumë qohone jo! Së janë të vetë që shto Se pëto ketë i din Këtë i dinë se shiju në bje zoti Këtë i dinë se bukë në bje zoti Dhe pa besim darim Mëj, mëj egrë Thotë Allahu Zotin e furnizot Të së janë të vetë që shto Të janë të tonë me rabbo Kujtë ju ke binti Ka në ke pas të jatë të cilin i kje thonë, qështu ishte? Qështu jelë të vetë? Se më paskon pëjtja, a e di se natë këna furvizu, kejtë e din? Por se nuk po është pëjtja kështu, pëjtja është më rabduk, a ke thonë të ishtat më të herë në ditë? Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Falëndëri më të takojnë vetëm Zotit të botrave, Allahu Tebare Kjevo Teala, thotë jo se di, ah, Dërsa thot për nga më beri sallallahu alai e sëllem Emmal munafik Dhe shiko për nga më beri sëllem Pabesimtar dhe munafikin akiret I ka shti bashkë Ka thot se i përket munafikit Qka thotaj? Se miqë të në nëse Je kulune shenjën fëkultu I këm dëgju njërzit të thonë diqka Edhe unë e thotjësha si ata Apo Munafiku dhe pabesimtar i njëtë për gjigjët Se di Dërsa munafiku pak ma kesë për gjigjët Thot, i nisha të thanë diçka Kum thanë edhe une si ata Po s'kam besue Jam kohë për atyre që kanë thanë Kush akthi për në kalzue Jam kohë për atyre që kanë thanë E kush ka anë për mazhekës për në kalzue që kanë do Se miqë të nëse Forqin o gjallartë Forqin djetartë Kalzojshin që kanë thanë për nga mberi Por zemra ime nuk ishte stabile Thot për nga mberi Thot la e dri Nuk e di Pasaj thot Fëja kulani Ma dinuk Cila është feja joto Fëja kulu ha Thëtë jo Ah, se di Pasaj thot Ma hadër regjulu Elle dhi bujtë e fikum Që shiki punt me këtë njeri Dhe të të të në kemi dërgu të kjo Dhe kjo mat Merër logari për kam Për Muhammadin a.s. A dhe ka dhombi nga mirë Sallallahu a.s. Sallallahu a.s çdo kush pasi jam dërguar unë nëse nuk u mbeson mua e osh në një fe tjetër si feja e Isus pretendume apo feja e Musait pretendume dhe nuk u mbeson mua nuk shpoton patjetër osh më mbeson mua andaj pyetja më lek vosh kështu çka është puna më këtë njerëzi i cili çka është puna më këtë njerëzi i cili e kemi dërguar tek juve çfarë thot ha Ladri O, oh, nuk e di Nuk e di përgjigje Pasaj thot Fe unadim unadim min e sema En kede pe ab, abdi Thot, thirë një thirës nga qiali Dhe thot, rejt, ka rejt robiem Ka përgënjë shtru robiem Fe frushu lehu min e nari Shtronja shtrojen e zjarit Qa do me thonë ka rejt robiem Ki po thot se di Së por rejt Ki po thot se di Pse ka thonë allohu që e lëvarë dhe e për nga mberi zezellem? Po rrejnë rëpijem Kësë po rrejnë po do të se di Ajë që ka thonë se di s'ka rrejt Kur ti thunë se di s'ka rrejt Pse po thotë ka rrejt Ka më thonë djetarët Ka rrejt adasht me dit Ka rrejt e ka hongër bukën Ka rrejt e ka ditë ca allohu e ka kërnizue Ka rrejt e ka ditë ca allohu e nja Ka rrejt e ka ditë ca allohu që le mërë tonë adhurimin K Spedet e kanë duhet me nguh, nuk e di njerëzët kanë duhet me nguh, vallahi internet kët pedit kanë duhet me nguhë. Vallahi kur ka vërshimë kët pedit kanë duhet me nguhë. Vallahi kur posmohet dikush, edhe mjeku jo ja musliman pedit kanë duhet me nguhë. Po thotë na i kena thonë durr vet Zotit si doje. Pedit Zotit, po nuk i bindet. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kele be abdi, ka rrit robën. Se thot Allahu xhenallahu fe frushu lehu min min an-nar. Shton janë shtrojën. E zjarët, pas da të të pingam mirë Këtë dhënë Allahu gjellu ala Waftahu lehu baben minë në nërë Waftahu lehu baben inë në nërë Qëll janë i një derë Nga dera gjenemit Fe jëti hi minë harriha Vëse mumiha Dhe i vjena ti nga inëzati gjenemit Dhe nga Nga helmi gjenemit Nga era e qëla është përseluse Qyshja qëni bësimtari Gjidritarët e gjenetit Përmi thanë që tuk i me hië, e këti i thuët që tuk i me hië, e kjo është ma e keqë e me pritë, kjo është ma e keqë e me pritë. Andë të dhe Pëngamberi alaihi salatu e selam, Ua jadhiku alaihi kabohë dhe ingushtohet ati në varri, Nërsa njëzitë thojnë në pace, këtë në pace, A do shkojnë këtë në pace, Allahi kjo është me, me zbavit vetën me rejna, Kjo është me arëgëtu vetën me rejna Pengamberi së zëmë dhët I aqelin një dërë të gjenimit Kjo pache I a dhiku a lehi këpru I në gushtot dhërë Kjo pache Zotin arun nga kë gjendje Top pengamberi a lehi salatu vësselam Hatta të khteli fihi fë, adhlahu Dheri sa i bashkohën brinjët Njëra me tjetërën i bashkohën bashk Top pengamberi a lehi salatu vësselam Wa je tihi regjullun Kabihul vëghi Kabihul thijab mund të nërrihi, të të bëngam bërë, i vjen një njëri, me tesha të, të këqia, me arom të keqe, dhe me ftyr të eber, dhe i thot, e gëzofsh, ata e cila ka me të bo keq, e gëzofsh, i thot e gëzofsh, e gëzofsh nuk i thot për të keq, po aqë i keq u kanë, Sa që i duhet mi thënë egzofsh Në mënir talë se punën e keqe Thotë për nga mërë I salatu e seram I thotë kjo është ditët e cilën Ti ke i kasaj Ka thënë Allahu Gjellan Kur'an Kjo është ajo e cilën Ti tankohen ke i krejsaj Pas të thotë për nga mërë I salatu e seram Kjo i thotë kush jetë ti Kush jetë ti Ftyrën e paske shumë të keqe Ftyrën e paske shumë të keqe Shka i përgjigje? I thot, e ne amelu ke, el khabithu. Thot, thot unë jam vetë vej prajote, që të të të të të të e ke ndërtuve. Tim ke ba që shtu, pëse po doku është zi, po pëse a mësë ke pas punë të bardha, mu doku në bardhë? Pëse po të vjene në keqe? Pëse a mësë ke i ba i badet Allahun, e je pastru e ke pas tutë zotit, e ke lanë punën e likë që unë më e më gënë e ramirë? Tëtë onë jam puna jote. Andan jam manifestu tani, jam mishru në nëftir të keqe, se ti që shtu në keba. Andan e lusmi Allah unë të mërë dhe kema të era, që Allah u gjenë në gjenelu mës në boj nga kërë kategori. E lushmi Allahun të bare kjovë të ala, që Allah u gjille gjelalu mësë në bojë për atyre të cilet me dur të tonë e bojë në njeri në keqë, i qilë në bjellaj më të keqa. Dhe në fondë dhët për nga mbërë a.s. kër e shef këtë gjendje këtë, rabbi, la tukimi sëa, o zotë, mëse bën kja mejti, o zotë, mëse bën kja mejti. A hojë sot njerëzit që shtu, i shalas bën kja mejti, i shalas bërë kën kja mejti Çto kam më thonë në var, inshallah s'vjen kiameti, po kamë ardh. Kamë ardh. S'ka më mundësi më i kësajra, çuhet do ta vjen never vdekja, la me halen, s'kemë rrug dalje. Elusmi Zotin ton Tevare ke u tehara, ç'Allah u jelle jlaluhu, na ban prëatorë të, të cilat imani deporton në zemrat të të të të të të të. e tëra dhe shpirtrat e tëra. Elusmi Allahun Tevare ke u tehara, ç'Allah u jelle jlaluhu, na drejton me dritën e Kur'anit, me hadithin e pejgamberit saallallahu aleyhi dhe sallam. Elusmi Allahun tebarak kewteala جلاله وجلاله اللهم انصره تباين بهبره تميره دليل افريمون الفندت التي لغومي بنوبه تكسيا دليل افريمون الفندت انس بالله تبارك وتعالى ان الله جل جلاله فيبه تمير الله تيبن قبول درس يا فراتلي الله نا يشليان اكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين